Salmul 10 al Învățătorului iubit Doamne, Învățătorului iubit, Despre blândețea Tatălui, cel plin de iubire și slavă, Prin cuvinte de smirnă și mir ne-ai vorbit. Doamne, Învățătorului iubit, despre cartea vieții, În care sunt scriși fiii învierii luminei și împărăției,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 Ai Sfântului Duh, ce poartă la cer cuvintele inimii, ne vorbit. Doamne, învățătorul iubit, cu tăcerea de aur din floarea de tei, cu mierea din psalmi, ce pe buze ne-ai pus, ne vorbit. Doamne, învățătorul iubit, despre aura de soare a jertfei, care trece prin moarte, despre surița durerii ne-ai vorbit, Doamne, învățătorul iubit, despre îndelunga răbdare, care învinge puterile morții, despre învierea Ta în noi ne-ai vorbit, Doamne, învățătorul iubit, despre bruma uitării de argint peste sângele nins, despre veșnicia chemării ne-ai vorbit, Doamne, învățătorul iubit despre mucenicii, ce în somnul iubirii, ca niște semințe e odihnit, nu e vorbit.